а самі спробувати не сміли. А дід Плютей не спитав, чи ходив я коли-небудь на ведмедя, чи виставляв свою молоду силу не топої звірячої сили. Розштурхав зазвичай йому досвіта, показав, що брати з собою, наставив на мене свою широку спину, не відставай, ступай слід у слід, і не кінно, а пішу, і без помочі, тільки у двох Хоч би уж взяти кого третього для певності і для надії. Та й чому безпримінно свіжа шкура для машкарників? Хіба не знайдеться десь завалящого торішнього або позаторішнього? Може дідові плюті ще було недосить випробувати мій сприти, мою силу, то він хоче пересвідчитися ще й в моїй відвазі. Але кухнею нагадує ведмедям того, що більше бити – то він стає товще, а закоханого чоловіка, що з більшою силою відштовхують від коханої, то дужче він прикипає до неї серцем. Шугаючи в глибокому снігу слідом за дідом, я посміювався в молодий вуз і подумки кепкував зі свого настирливого випробувача. «Гей, діду Плюто, не на того напав, не дав зламати тебе». І себе не поступлюся, не відступлю. Ми йшли мало не з порожніми руками, рати ще такі короткі, що ведміді стане тебе лапою, коли в пресі йому в груди, сокира за поясом, ніж за халявою, вірьовка на плечі, отою усе. Дід не дозволив мені взяти навіть меча дружинницького. Не на печенігайде ж, а на ведмедя, буркнув невиразно. Крисало з кременим і трутом я завжди ховав за пазухою, щоб не загубити і не намочити трута. Коли провалися крізь кригу або нашугається в снігу, дід мав звичай тримати свій вогневий пристрій у шапці. А коли голова спітніє і труд зволожиться від поту, поспитав я вперше, те побачивши. У мене голова за всіх дисуха, то тільки в дурних людей вона пітнява. А відтоді я став з острахом стежити за своєю головою. Чи не дурний? Бо коли поглянути, як я ведуся з цим настирливим дідом, то така думка мимоволі зринає. Бути княжем-огнищанином, сидіти за княжем-столом з рібною ложкою, зневажати всяку роботу, властиву тільки рабам, смердем, чорні кістці, і тепер добровільно нагнути шиєю, як віл під обух, стати чорноробом, водоносом, марним нестямою, і просмердітися від знемоги потом? як його онучий. Гай-гай, сміянку, що зовсім недавно ходив ти з князем в погоди далекі і близькі, сила наша ломила все на своїй путі, лишали ми по собі кров і вогонь, смерть і спустошення, і верталися до Києва вдоволені, упевнені і веселі. Де ми жили насправді у Києві, оточеному валом і городнями, чи в полі, де все росте, плодоносить і живить? Князеві треба було не тільки влади, а й величі. І ми шукали йому величі і в городах, і в полі, і в пущах, і на ріках. І що величніший був князь, то ми почувалися вільнішими. Тепер же виходило, що я сам ускочив у неволю, як риба в вершу, і навіть мій кінь не поспівчуває мені, бо дід плюта і коня не велить брати з собою. Що ж зі мною насправді діється? Вже знаєш, діду... Лігучи ще шукаємо його в пущі, як вчорашній день погукав я в дідові спину. Дід Плюта не дуже приймався моїм невдоволенням. Щастя шукай, а в могилу лягає насмішкувато, вихикав він з сипкого снігу. Бачите в мені серед білих снігів її сивого морозу в гнучку, як стебло на зимку, а тут медлялася перед очима широка дідова спина в брудному кожушку, з дірок якого стерчали чорні космахи вовни – та погрозлива ратище з дідового плеча мало не штрикає тобі в лице. І моє ратище, з якогось темного вузловатого дерева, гнітить плече, мов камінне. Ладен би пожбурити його взамет, та тільки чим же зостанеся тоді перед чорним звіром? Було б ловців кількоро то заломили б ведмедя в лігві, заклали перехресним пакіллям, не дали вискочити на волю, і тоді легко б здолали хоч і найдужчого бурмаку. А так надія не знати і на що. І на цього дивного смерда, біля якого і я з вільного дружинника стаю, мов би смердом. Коли йдеш то довго, а доходиш то вже ніби й швидко. На земівлю медоїд облаштувався під корінням старої великої сосни, зваленої вітром в горобину, ніч на краю тісної галяви.